أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقب الصلات لذرو الشمس لا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشكودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَتَعَسَى أَنْ يَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صُدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِلَّذُنْكَ من سُرْطَانًا مِنَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ innal batila kane zahuqam wal munazzilu minal kur'an ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin wala yazivu al-zalimina illa khasana ujimi Allah s-samin us-samin us-samin oba vjali s-anemov ve kasunce s-kolovine neba tmine i molpu u zoru, jer molpi u zoru mnogi prisutkuju. I probidio noći u molpi, to je samo tvoja dužnost. Gospodar, pojčeti na onom svijetu, bali dostovinom mjesto darovat. I reci, gospodar moj, učini da umrem, a da si zadovoljan mnome. I učin da izmrtvim, ustanem, a da si zadovoljan mnome. I daruj mi od sebe snagu koja će mi pomoći i reci došla je istina a nestalo je laž laž zaista nestaje mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima a ne vjernicima on samo povjećava propast istu mi je reka u mišljima A'uhu billahi minja shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu ala sajidina Muhammedin asadiki wa adil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima alamdana wa zidna ilman i alim Allahumma arna lhaqa haqan varzukna tiba'a va arna lbatila batilan varzukna jtinaba va adkhilna bi rahmatke fi i ibadke salifin Zahvala <coughs> pripada <coughs> uzvičenom <coughs> stvoritelju na svim njegovim blagodatima a posebno na blagodati vjeri salavat i salam njegovu miljeniku Muhammedu koji je misiju svoju ispunio i objavu premio. Gospodaru naš, počasti nas znanjem koje će nam tebi približiti i gospodaru naš, sačuvaj nas znanja koje će nas od tebe udaljiti i učini nas od česti rogova svoji. Amin. Zahvalam sam uzvišnom stvoritelju što smo i večera zajedno i što svojim dolaskom u tabački mesečit pokazujemo svoju ljubav prema Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam s time pokazujemo i svoju odanost prema gospodaru i najveća vrijednost koju čovjek može da ima je vjera a našu vjeru čuvamo svojim dijelima i naram se da je ova naš dolazak u tabački mesečit pokazatelj naše vjere koje nosimo u srcima naših mi kao vijednici nastavimo se okrititi onim osobinama koje gospodar voli, kojima je on zadovoljan, kako bi pokazali bar jedan mali tračak za zbog toga što nas je učinio vjernicom. Jer gospodar čini da onaj koji je vjernic bude vjernicom, a nas je počastio time hvalom. Iz hadisa Rasulullaha s.a.w., i objave uzvišenoga gospodara Kur'ana, učimo da postoje poserni ibadet. Ja ću večeras prije čitanja hadisa spomenuti dva ibadeta koji su zaista kod gospodara poserni. Prvi od njeh kaže uzvišeni gospodar In nemaju vefta slabi rune eđerahum pihaji hisab Doista oni koji budu strpljivi, oni će svoju nagradu bez polaganja računa dobiti. To je velika stvar. Kad gospodar kaže da će za nešto na sudnjem dan nagradu dati, da nećemo morati uopšte račun polagati, onda je to velika nagrada. Zamislite na sudnjem dan kako ga poslanik alehij selam opisuje da će se sunce približiti, da će ljudi biti svi u znoju. Da ćemo bez odjeće biti, a niko to primijetiti, jedni kod drugih neće biti, jer ja ćemo se baviti svojom situacijom. Mi ćemo, oni koji budu nosili osobinu strpljivosti, će biti ti koji će bez polaganja računa nagadu svoju dobiti. Strpljivost saborje da izvršavaš ono što ti je gospodar propisao. Strpljivost saborje da svakog da svakog četvrka dođeš u tabački mešu, da natredaš sebe jer ti treba savladati sebe s tvoje strasti, to je strpljivo svoj sabr, da savladaš samoga sebe, da nešto uradiš to što je dobro oni koji budu u tome uspjevali, a ovo je osobina koju vjernici, na koju vijernici moraju raditi, kažu velikani da je strast nešto što čini vladare robovima, jer moraju robovati tome, bez obzira šta je A sabr, strpljivost je nešto što vladara čini, što robove čini vladarima. I kaže: "Uzmite primjer Jušupe alejselama i Doista Dva je taj koji je Yusuf alejselama postavio na mjesto mjesto vladara. Dalje uzvišenih gospodara, bio što nekoliko mjesta ukazuje na važnost ove osobine sabra, osobine strpljivosti, osobine savladavanja samo sebe Mudri Lukman savjetuje sina svoga pa kaže ja bo ne je o oh, sinko moj erqi misalah hranjai namaz bil ma'rufi wa nha'a i kaže budi od onih koji navraćaju na ono što je dobro a odvraćaju od zla wasbir 'ala ma asabak a kaže strpi se u svemonome što te zadesi i znaj Kakav god belaj da te zadesi, kakva god ne u životu, a ima i u životu, ima teški trenutak, koliki god da je, zna da je tvoj gospodar veći od toga. To je prva osobina koju sam tijel spomenuti. I znajte, ona će nam valjati na hiretu, a vjerujte, ulašat će nam i dunjalu. Kad imaš problem, a u tom trenutku se sjetiš da imaš gospodara koji je veći od tog problema, tvoj problem je već manji. Jesi ga propustio gospodaru i na njega se oslonio kaže poslanik sallallahu alejhi ve selle da je strpljivost svjetlost zašto je svjetlost bine duňaličke kad nas obuzmu insan kad u tom trenutku kod sebe ima osobinu strpljivosti tom bude svjetlo da savladava kine kojega kojega obuzmu druga osobina koju ću spomenuti kaže uzvišeni gospodaru hadis i kucsi saul mu i saul mu li doista post je moj i ja ću za njega nagraditi. Svako djelo koje radiš, je tvoje djelo. Post je Allahom. Blago onome, koji kod sebe ima djelo, za koje gospodar kaže da je njegov. Blago li takvi? Ovaj hadis i kuci će nas uvesti u večerašnji i naš hadis ili poglavlje imama Buharije koje je Nazvao ovo poglavlje ostavljanje posta kod žena kada su, kada su menstruacije. Prije nego što počnemo da čitamo hadijsku, što je običaj, proučit ćemo dovu i tfativu Buhari koji je jeli, sastavio ovu hadijsku birku. znači poglavlje, ostavljanje posta od strane žene koja je u menstruaciji se Sejid ibn Ebi Marjeme pričao nam je Sejid ibn Ebi Marjeme, kala akberena Muhammed ibn Jahar, kaže obavijestio nas je Muhammed ibn Jahar, kala akbereni Zejid Huba ibn Esleme, koga je obavijestio Zejid ibn Esleme ana ijad ibn Abdullah od ijada ibn Abdullaha An Ebu Sa'ida Al-Kudri Od Ebu Sa'ida Al-Kudriya Koji je kazao Kharaja Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam Fi adha au fitrin ila Kaže izašo je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam Na dan bairama Ramazanskog ili kurbanskog Na mjesto gdje se obaga namaz Femera alen misai Pa je kaže prošao pored skupine žena فقالَ يَا نَعْشَرَ النِّسَاي Pa je kazao O skupino žena تَسَدَّقْنَ Mnogo dijelite sadako فَإِنِّي اُرِيْتُ كُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ Doista ja sam od stanovnika vatre vidio najviše žena فَقُلْنَ بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهُ Pa su pitali, zašto je to tako Allah oposlanić Koji su razlali zbog čega je tu قال تكفرنا تكفرنا اللعنة قال جديه مناقه وتكفرنا تكفرنا العشيرة قال جنيت كفر لما موجه و ما رأيتم من نات ناتصات عقل و دين أذهب للحب للب الرجل حازم من إحدى kaže nisam vidio da neko čiji je ratio umanjen i čija je vjera umanjena zanese pamet racionalnog čovjeka više od žena subhanallahu resulullah sallallahu alejhi sellem obraća se skupini žena kulna wama nuksanu dinina waqna opet one pitaju Allahu postani će šta je to kod nas što, je, što nam je umja, umanjen ratio i umanjena vjera naš. I ovde vidimo da nije problem ako nekada upitaš nešto što ni ako ne znaš šta je to umanjena vjera umanjen ratio Sahabije se naslađuje sa Rasulullah sallallahu alejhi wasallam. Je li to tako ili nije to tako? On je to donio. Al šta je to Rasulullah? I čime se to zbog čega je to tako? Kole elejse šehadetul mar'ati mislu nisvi šehadetir rađuli. Pa i Resulullah s.a.v. kazao zar nije svjedočenje žene je polovina svjedočenja muškarca. Hul nebelar. Rekle su tako je, Allahov poslanić. Kole fedaliki min nuksani akliha. To, to je vaš umanjen raciju. Islam uvijek poštuje emocionalnost žene i njenu prirodu boda o komentaru više a lejse idha hadat lemtusalli wa lemtasum a zadnije tako kaže Resulullah sallallahu wa wasallam kada imate menstruaciju vi neklanjate i ne postite kule bela tako je Resulullah fe min nukhsani diniha a to je kaže umanjena umanjena vaša vjera Omah hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ostavio je mnogo poruka, a neke od njih su toliko još uvijek aktuelne među nama. Prva od poruka koje ću spomenuti je da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem posticao ljude da u djelju, da daju sadaku. A sadaka je nešto što gasi đavoljemsku vatru. Isto spašava, spošhava nas od kaznje za grijehe naše. Sufijane Semvrije, kaže, ugledao jedne prilike siromaha koji je došao da od njega nešto traži pa mu je kazao dobro došao onaj koji će očistiti moje grijehe. A takođe jedan od velikana je kazao, kaže kako su samo prosijaci dobre ljudi. Oni kaže naša dobra djela, jel kada im udjelimo. Oni kaže njih nosi sve dok je dana dok ih ne stavlje pred gospodara zato ne uzmaju nikakvu naknadu. Ona je sadaka, ta koja je lijek i za naše duhovne i za naše fizičke bolesti. Znate jer je Resulullah s.a.v. kazao, liječite se sadaku. I to u našoj tradiciji, posao naših starih, starih ima, oni su davali sadaku. Sedan sjećam se mojih dede i nene, oni su vrlo oskudno živjeli. I ja kao učenik medrese bi išao kod njih i oni bi im izdavali jednu... Svotu novca, da kažem, desetak, petnest maraka, koja je možda za mog bavu, koji je bio radnik, bila puno. Pa bih ja kazal, ono, usrućavao sam se, znao sam da teško živi, nemojte. Kaže, sine, ne dajemo mi tebi što nemaš, neko spog sadaka. Oni su znali čuvati tu jednu pretinjenu vezu, znali su, čuvali su svoje, davali su, kaže, ovo je ovaj sadaka na zdravlji, nanijet je na tako. Znali su primijeniti ove hadise Resulullah sallallahu alaihi wa sallam A to je suština Ona liječi znači i fizičke bolesti Kažu da je jedan od Gde jedan čovjek došao Jednom od velikana Jednom od, od ulemejpa I kazao dugo vremena liječim jednu ranu I kaže nićim ne mogu da je izliječim Pa da me posavjetuješ Kaže iskopaj bunar u mjestu Gde ljudima je potrebna voda Baš je ako bo da gospodar bi za liječiti tu ranu Onako kako bude liječio žijeć onih ljudi Pa mu je to pomogli A ona liječi kazali smo i naše, naše duhovne bolesti Pa je Resulullah s.a.v. kazao Ako želi da te srce tvoje snegša Ti nahrani hrani si romaha I pomilujeti njima Zato mi je drago da ovako mlade ljudi Toliki veliki broj kilograma Jeli hrane prinesemo narodnoj kuhinji i učimo sebe na, na nešto što se zove sadaka, time održavamo vezu sa gospodarom i kod sebe utkavamo jednu prefinjenu osobinu koju nam je ostavio Resulullah s.a.w. Dalje, kada Resulullah s.a.w. srevo tu skupinu žena izlazeći na bajram namaz kazao im je nekoliko savjeta a one se nisu raspravljale sa njim o tome. One su to prihvatile, ali su tražile od Resulaha wasallam, da im kaže šta je to čime će se oni sačuvati. I to je suština. Mi dolazimo ovdje dvog toga da bismo naučili nešto što će nas približiti gospodaru, a udaljiti od džennemske vati. Nešto što će nam koristiti na dunjalku je ćemo se rahatnije osjećati, a nešto što će nas sačuvati kazne na onom svijetu. I žene, je nešto što je gospodar stvorio, jesu i ljudi i džinni, ali je od ljudi stvorio i žene i muškarci. I dao im njihove prirode. I danas je ovo problem. Ne trebaju žene da budu muškarci, a muškarci da budu žene. One imaju svoje prirode. I šerijat kao i gospodar koji ih je stvorio im je to priznao. Pa je kazao kad, kad imate određene stvari, vi žene mako postupajte. Nemojte klanjati u vrijeme Kada ste, nećete. Nemojte postati. Oslobodio ih. To je nešto što je, što je gospodar jeli ostavio. Ja kada bih htio najveće da ustanem. I da nahrani svoje djete. Ne bi to mogli. To je pridada žene. To je gospodar nju počastio. Ali neke druge stvari. Neke druge stvari ja mogu ma, mogu raditi. Kada kada u pitanju veza. Između ljudi i njihovog gospodara. Tu nema razlike. Zad nije gospodar kazao Inne ekranakuma indallahi atkahum Najplemenitiji od vas je onaj koji najvići je Boga svjetna Nije bio on muškarat bio on žena Mi uspostavljamo vezu sa gospodarom Ne bavimo se o tome je li neko muško ili nešto žensko Mada i muškarac i žena imaju svoje prirode imaju svoje slabosti Kod nas se, i kod muškaraca i kod žena uzet neki univerzalni primjer Primjer Evo sadaka je bila, primjer škrtosti i primjer obavljanja namaza su dva različita primjera. Imate ljude kojima je škrtost nešto strano, koji vole da daju drugima, ali je namaz nešto što nešto što im slabo ide, nešto što teško mogu da savladavaju. On imaju tu svoj jedno osobin koju na kojoj treba da radi. On zna da On kogod zatraži, evo, ja ću pomoći. Kad on kaže da dođe na namaz, njemu je teško. Ima s druge strane čovjeka koji ima, koji na namazu pet puta njemu. Ali kad treba nekoga pomoć, njegovom srcu je teško. To su različite slabosti i mi trebamo onaj ko spoznao samoga sebe, spoznao ovaj je gospodara. Znači, Da, da analiziramo svoje osobine koje imamo i da se borimo na onim frontovima koji je nama gospodar dao kao slabost. Osobina zbog koje je Rasulullah s.a.v. kazao da će žene biti, da će većina žena biti u, u vatri je, je oso, osobina proklinjanja. I ona koji mnogo proklinje ne može biti vjernik na neki način Resulullah nam je ostavio da vodimo računa o jezicima svojim. I on je kazao jednom od svojih asaba garantuj mi onu garantuj mi svoj jezik i svoje stidno mjesto. Ono što radiš time ako mi garantuješ ja tebi garantujem džendet. To, to je nešto što je Resulullah s.a.v. ostavio kao upozorenje nam. I znate onaj hadis kada mu je Muaz ibn Džebel traži upravo ono o čemu mi često razmišljamo. Kako da se sačuvamo od vatri, a kako da pridobijemo Božju naklonost. Kako da, da, da nas gospoda nagrazi. Pa je Muaz ibn Džebel kaza Allaho poslanići, šta je to što ja trebam da radim pa da se sačuvamo od džehennemske vatri. A da budem džehennetlja. Šta je tu? Pomjer kaza kazao prvo islam, moraš biti muslima. Pa namaz, pa džihad, A onda je kaza, uhatio se zeli čuvaj se ovoga, moaze. Kaže moaz Allahu postani će ćemo biti pitani za ono što govorimo. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem će ljudi biti vučeni u Gehennem svojim licima i svojim nosovima i će ih od od onoga što govori. I to je to je jedno upozorenje koje nam je ostavio Resulullah sallallahu alejhi ve Vodite računa O načinu govora svog Pogotovo kad je u pitanje proklinanje Nekoga Virnik je taj koji govori ono što je dobro Kaže gospodar Reci ti robovima mojim Kako je divna ova recenca Robovima mojim Gospodar oni koji su gospodaru odani Naziva svojima Reci robovima mojim Neka govori ono što je najljepši U našem svijetu na našim nastojte, ima jedan trend da se govori o nečemu što je loši. Mi moramo imati taj trend kao robovi Boži, ako sebe smatramo nekog ako uđe u okrilje onoga koga je gospoda dana nazvao robom svojim, neka govori od onoga što je najljepši, što ljudima prija, ono onoga što što će kod nekog izazvati osmijed na njegovom licu što je što je takođe sada ono što je rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jašao hadis spomeno jeste jedna realnost a u isto vrijeme jedna pohvala i sposobnost žena da utiču na život čovjeka nisam vidio nikoga jeli kome je umanjen njegov vračio i njegova vjera a da je a da, jeli kako kaže rasulullah sallallahu alayhi wasallam, jeli da toliko utiče Računa, da može više da utječe na raciju razumnog čovjeka više od žena. To je jedna intima između muškarca i žena koju ne smijemo zaboraviti. Znači, ako uspijemo odgojiti i utjecati da imamo čestite majke, anume, onda će naše porodice signo biti čestitije. Ako, na, ako naše majke srste budu pokvarane, pitanje je vremena kada će ta porodica, to je utjecaj, to je vrla ili osobina U isto vrijeme, jel, može biti vrlina, ali je osobina koju je gospodar dao da žene imaju taj utcaj na muškarci. Na nama je da odgajamo. Čestite Hanuma i majke. Vjerujte, jedna Hanuma može da promije ne samo porođu, familiju mijenja. Meni je drago da nedavno jedan primjer insan se lijepo osjeća kada, kada tako nešto vidi. Jedna od učenica dolazi u Mekteb i vrlo je bista. Za kratko vrijeme ne učila da uči u Kur'anu i počela dolaziti na namaz. Kad jedno vrijeme vidim svoju majku, uzme je podruku i dovede je na namaz. Malo, malo vidim oca na džumu. Jedna mala čerkica je uspila revoluciju u svojoj porodci. Oni su muslimani, ali oni naši, kako da kažem, tradicijalni muslimani, danas im daju taj epitet, kaže, nisu praktiranti. Ne prakticiraju, ali su muslimani. Jedna mala čerkica je uspjela u jednu porodicu unijeti taj plamir žišku. A u svakom i, majici, i u majici ima taj plamen jer je Sula je kazao da se svako dijete rađa sa fitretom da je muslima. Gledaj, ta mala českica je probudila tu žišku vjere i mana u njima i da oni sad su počeli da, da, da pokazuju svoju odanost prema gospodaru. Na samom kraju ovog hadisa, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem objašnjavajući ovaj termin šta znači umanjena vjera, kaže da je za rjama ženama nije dopušteno, odnosno za vi žene ne ne postite i ne klanjate dok imate menstruaciju, kao one su kazale da to je tako, to je njihova umanjena vjera. Gospodari je što počastki u svakog vjernika, pa time i žene da kad određeno dijelo radi u kontinuitetu, pa ga iz opravdanih razloga izostavi, upiše mu to dijelo kao da ga je uradio. Čovjek koji svako jutro klanja duha namaz, pa jedno jutro iz opravdanih razloga biva spriječen da ga klanja, gospodar mu u to dijelo piše kao da ga je klanjao. Gospodar je također postčastio žene, da one koji obavljaju redovno namaz, pa u danima kada im je gospodar pisao da ga ne obavljaju piše im se kao da su namaz obavljali bez obzira što ga nisu obavljali i nisu ga dužli ni naklanjati dok post jeli znamo da post su duži naklanjati dan za dan nakon, nakon mjeseca Ramazana kada budu u mogućnosti to jedna, to jedna počast koji je gospodar ostavio za ženu od savjeta bi bilo Da, da udjeljujemo sadaku mnoštvo načina na koje možemo udjeljivati sadaku od onog koji je zazovemo na licu brata našeg do obične sadake koje udjelimo u novcu, hranu ili nečem drugom do, do tespiha ili zikrulaha kojeg činimo i znate da je onaj hadiste sullaha da je kazao da svaki dan čovjek je treba da udjeli ono niko koliko je zlobova na, nje, na njegovom pijelu posla sa upita Allahu, će otići čovjeku toliko da udjeli. Pa je on onda spomenuo ove stvari, pa kad kažeš subhanallah, ti si ti si sadaku. Jedan aspekt koji na kraju hoću da jelim da time zaokružim večerašnji ovo ova komentar ovog hadisa. Ova odnos muškarca i žene. Intima koju oni lično imaju Mnogi su brakovi propali zbog toga što nije intima između muškarte i žene na zadovoljavajućem nivou. To je nešto što čuva brakove naše. I nemojte dozvoliti da, da to je nešto što uništava brakove naše. Manja rađanja djece je zato što naše porodice nisu stabile. I to je danas problem. Malo malo čuješ neko se razvio. A najmrža stvar gospodaru o dozvoljeni stvari je razvod braka. Da instan u onom trenutku kada se, kada razmišlja kako da radi, u trenutku kada ima problem, pa naši roditelji da se razvodili za svaku sitnicu, pitanje ko bi od nas imao roditelje koji su danas u braku. I to je sabor. I to je da savladaš sebe, da otrpiš. I to je su iskušenja koja dolazi. Zašto je uzmišeni, zašto je Zašto je poslanik wasallam, kazao da je to polovica imana? Pa bi se naš profesor jedan našali kaže dvije diplome sa vjenčanim listom i kompletan iman. Nije, zato što u braku su problemi. Treba se dogovoriti oko materijalne situacije koja je ovako jednak. Treba se dogovoriti oko, oko djeteta koje treba odbrajati. Treba znati zajedno živjeti i s njenim roditeljima i s njegovim roditeljima. Intima između muškaca i ženi mora biti na zadovoljavajućem njimovu, da bi brak bio, da bi brak bio uzpješan. Ja molim gospodara da budemo od onih koji će sačuvati svoje brakove, zbog toga što je, što je to pokazatelj odanosti prema gospodaru, da ćemo nastojati u svojim, jeli osobinama utkati sabur, a i post kao posrnu osobinu, i evo na takav naš, u ovim ovaj u barek mjesecu, Ređebu i Šabanu, jel, koji dolazi pred u barek Ramazan, pripremiti sebe du, malo duhovno da bismo dočekali svježi taj barek mjesec Ramazan da nas gospodara očisti od onih grija koje svjesno ili nesesno činimo molim gospodara da vodemo takvih na kraju ćemo još provučiti dobu vama arsalnaka ila rahmatalela alamin amin, augudillahi minja shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala sejidina muhammadina sadiqi wa adil aminu ala ahlihi wa sahbihi ajma'in اللهم رب تقبل منا كما قبلت من عبادك الصالحين رب جعلني مقيمة صلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا إنا نسألك تقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا رحم الرحم ربنا إننا ظلمنا نفسنا وإذا تغفر لنا وترخمنا لنكوننا من خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذابنا ربنا إننا سميعنا منادي ينادي للإيمان ينآمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكثر عنا سيئاتنا وتوفنا مع على الأبرار ربها آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعات سبحان ربك رب العزة أماسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم السلام عليكم